Euskal Herriko Kostan ibiltzen diren ondakinen biltzea eta mugimenduaren ikertzea hori da Live Lema programaren helburuetarik bat Asti Zentro Teknologikoak bultzatzen du eta gurekin Asti Ko Oianek Kabezaz programaren koordinatzailea egunon? Egunon. Ba, pixka bat interesak itzen, bai gure Kostaldeko uren kalitateaz, zerre daiteke Euskal Herriko Kostaldean ura nolakoa da? bu plastikoen, plastikoen arabera pues azkenean e, berez plastikoak hitzuten horregun barko eta bai gertatzena da ba e, itsasura joaten girenetan ba plastiko aurkitzen dugu eta eta, eta tamaina eta kantitatea hautditan bai, beste leku batzuei konparatzen alda ber bada ez dakite hemen hainiz bada gutxi bugi esateko badaude europaldean bueno e, mundu mailan ba kutxadura askoz ere handiagoa da baina europa mailan ba, altua da ere bai Mediterrrorekin alderatuta, ba bueno, ba, ta, o sea, konzentrazio gutxi xeagoak ditugu hemen, baina bueno, azkenean eh hartzeko gauza da. Mhm. horiek -hmm. plastikoak dira gehiematz eranduzu? Eh, bai, aurkitzit dugun hondakien uniko 80% inguru hori, ba, plastiko ez osatua ba da, bai. Mm -hmm. Eta hauek badu ondoriorik gero uraren kalitate bakteriologikoan edo Azkenean dena dena gaur elkartuta, ezta? Eta orduan, ba, ba plastiko edo beste modetako material bat itxasuan eukita, ba azkenean ondoriak... El. Ondorio szkue ukiditzakei ba bai e, ondorio txikidan bazkiena plastikoa txikia baldin bada ondorio ba, eragina ba zelulan edo edo gorputzaren barruan eduki dezake gero plastikoa hondixago baldin bada ba, ba a, e, ze, eragin fisiko bat eduki dezake ordun ba, bai bazkenean uraren kalitateen eta bertan bizi diren animalia eta espezi guzti hoiyengan ba, eragina zuzena dauka bai mm -hmm uraren gainean ibiltzen dira plastikoak egi bat badira urazpian ere ondakin batzu. Bai, azkenanean eh ontazi zaiteen astengereanean ba dugu ba, izedoer Iceder bategin aleratu daitekeela, ez? Ikusten dugu oso ba arazo guzti horren usu zati txiki bada. Ba azkenek uneko 15a urasalean dabil, uneko 15 ba, gure ondartzetara eta kostaldetera da, baina arazo larriena ba, uraren azpian dago, ez? Uneko 70 hori ba ure, uraren azpian dago eta inorrek ez du ikusten da ordun arazoren zati handio bat ba, konturatu konturatuko pasatzen da. Uhum. El buruai ondakin horien e, biltzea, nola ez, badira teknika batzu nola egiten da itsasoak garbitzeko. Bo, printzipio edo e, zabaldu naigun menzua da, ba, berez gu guztion artean ba preventzio lanei mar dugula, ez? Azkenan, eh, bat lurrera edo uretara iristen diren, baia Arazo larri bada, zen jasok eta ba, askoz ere garestiagoa da, zailagoa da, eta behin itxasuan dagoenean ba, ba, teknologia ezberdinak erabili itzazkegu. Google Life Lehmann ba, itxasuntzi ezberdina ditugu, ba, itxasua garbitzen, ba, daude arrantza ontzi batzuk, bat iparralden eta beste goalden ibiltzen dena, ba, gipuzkoako kostalden eta lapurtiko kostaldean, eta bazkinean ba, ba, irru miletara edo zei miletara irtetan ere gehiago ez, eta hor ba anaurkitzan dute zabor guzti hori jaso egiten dute. Baina bestalde, ba, Arazo larri, bueno, edo ahundi bat, ba, lurreti datu, lurretik dator, lurretik itsasora dator. Horregatik, ba, deba ibaian hesi bat jarri dugu, ba, zaborrori eteteko. Mm -hmm. e, dena eskuz egiten da, ez da zera gauza automatizaturik edo pertsonek eskuz berdituzte bildu zikinak bai, bueno, itxason itxasontzietan adibidez zeda. bai, oi da, oi da, ez azkenean, ba, ba a, ikusten dutenean ba, azkenean e, teknologiara ditute olako sare bat, ba, botatzen da eta urazalean arrastratu egiten da Baina egia da, azkenan gero, teknologia adimendu bat erabiltzen ari girela. Ba. Modeloak eta itsaskorronteak aztertzen ditugu, haizean ba, nola ebiltzen den ere bai. Eta itxasuan ba, badire batzutan, holako zurrun batzuk sortzen direnak, eta zurrun biloiek hort e, pilatzen dire zaburrak, eta hori aikera ba, aztertzen. Ez da, nun pilatzen diren, zehagoeretan ematen diren, horrela jasok ba, eta hori askoz ere eraginkorragoa izateko es genannt ba, oso garestia da esatu da itxasuo oso zabala da eta oso zaila da ba ba a liketa zabur jasotzen ba, kostu baten barrean Euskal Herriko kostan ibiltzen diren ondakinen biltzea da Live Lema programaren helburuetarik bat. Azti zentro teknologikoak bultzatzen du hori, besteak beste, oian kabezaaz, programaren koordinatzailea, gurekin zaitugu goizuntan, segitzen dugu gai orta mintzatzen eta aipatzen zen egun korronteak eta haizeak eren ikusten ikertzen dituzela, ikusteko semugimendu duten plastikoak, ze berezitasun emaiten hemengo emengo, emengo eta edo hemengo aizeetaz, badut zer agin dute hemengoek. Bueno, ikusi ber duguna da oso aldakorra direla, korronteak eta haizea. Azkenean, ba, badakigu, ba, bo, iker, bertan, o sea, hortan ikertzen dabiltzatenak iker, iker, badakite, ez da, ba, negu aldera korronteak e, mendebaletik eki aldera doa zela. Gero udalde hortan piskatu, bueno, piskateta nahiko aldakorra izaten da haizeak oso aldakorrak direlako eta justu momentu hortan, ba, Hor pilatu egiten dire zaborrak eta gauzak ba pilatu egiten dire txason eta horregatik ba garaiona da ba zaborroiek biltzera joateko. Horregatik gu daskagun kanpainak eta biltze kanpaina horiek ba, uda aldera egiten ditugu eta bueno, alde batetik baita ere ba, turistak gure hondartzetan daudenez azkenean ba hondartzak ba, ba, ba, garbi mantentzeko bueno ma, garbi mantendu ditzaske gure bai turismoaren tzat garbiatxik itzak, egan behar da, turismoak ere badu eragina emengo zikinen gainean, du zikin produkzioaren gainean? Bai, bai, bai. turistak ezkinean, bueno, karo, ez balema daude oso konzienziatua ezkinean, ba, dena lurrera dijoazta, eta lehen ezaten duen bezala lurrera erortzen den edo zer gauza, bat ba, ondoan egon, dut, urite pixkatekin ere bai, ba, ibaietara doa, zerreketatik e, e, itxasora, eta ezkinean itxason bukatzen da dena ordun, Bai, azkenen turistek turistak ebai ez egin bar dire eta ba, joaten diren toki itara, ba, ba jarrera egokia eduki bar dute eta gure kostaldean ba berdin. Eh aipatzen genituen korrenteak eh korrenteak e, hamdiek seitan aldira Atlantikoan izanki ber bada hemen diren hondakinak ez tira bait ezpada Euskal Herrian e, eginak izan edo beste munduko leku batzuetatik e, etortzen aldira hori posible da. Ba, ikusi gusti da eta probatu nahi duguna da, ba, e, Bizkaiko golkoan sortutako hondakinak, bai ba, hemen Galizian edo edo Frantsian hemen gelditzen direla. Beraz, hemen aurkitzen ditugunak guk denak sortuta. Bueno, hemen Bizkaiko golkokoko biztanle guzti horiek sortutakoak dire. Egia da ba, korronten arabera, ba, eta garaianen arabera ba, hemen gehi aurkitu ditzakegu ta gero beste toki beste garaibatzutan ba, igual eh iparralderaka dijoa ez, ezta? Baina... E, Beste ikerketa batzuk diot, eh? ba, e, Atlantiko iparraldean hor badago giro bat edo korronteak, golf-estrim delako oiek, eta oiek oso, oso da bizkaiko golkora zerbait zartzea, hortikan artikora dihoaz. Edo orduan, ba, ba, or, ba, e, Atlantikoan ditugun zaborra, boltaka ditugun zaborroiek, behigual ba, bost urtetan artikoan bukatzen dute. Eta ba, e kaitz, edo temporal, edo betako hurakan batek, Atlantiko hando dezagurroiek gure bizkaiko Golkora sartu ditzazki, baina normalean hemen sortutakoak gu guztiok sortutakoa direta hemen gelditzen dire. Hori mm. dugu probatzen egirena, hori eh? mm -hmm. dugu dakagun teoria. Ai, ai. Zin teoria eta hori ninguroan lan egiten duzu. Aipatuzun, deba ibaian ere filtratzen duzuela ondakinak ez itxasura joateko, eh, Oh da gehien bat edo beha da Euskal eta behab, Europako eta munduko beste leku batzuetan ez olako sistemak erabiltzen al dira. Erabiltzen oi dire, azkenan ba, bai, Bakutzak bakoutsak, bere ezaugarri berezia ditu, ezta? Baino Gipuzkoako, bon, basi ginen, genuen, ba, gipuzkoako ba, bueno, proiektu hasi ginenan ikusi genuen, Gipuzkoako Gipuzkoko hondartzeri kutsatunetarikoa baden zegoela, berez mutrikukoa da, baina de baren ibai bokalean dago eta saborpila, pila, eh, pilatzen da. Torragatik esan genun, ba igual, esi bat jarrita ibaiaren, bueno, barrukaldean Ba e, ikusi nagunen ze eragin neukiz ze batik, ezta? Eta bueno, ba, hortan gabiltza, duela gutxi jarrigunen eta le emaitzako emaitzak hemen diken gutxi era Eta le emaitzak ikusiko, baina e, ikusten duzu efikazia bat ezin da oraino eran. Oraindik esendute zer esan. <laughs> Eta itxas, erranduzu itxasuntziak ibiltzen direla, ondakinak biltzen eta horrek, e, zenbat tona, e, edo dakit, tonatan kontatzen den, zenbat representatzen du gaur ikun? Azkenan, iparralden dakagun itxasuntzia hain bada. Europa mailan Europan oso eredu gutxi daudela, beraz txalotzeko ba da, egiten duten e, lana. Iaz nik dut, e, amaboz tona jaso zituztela, Bostona sabor eta amartona egur, baina duela amarr urtea dibidez, ba, amartona sabor jasuzuten. Ordu nazkenan oso aldakorra da, baina ba, ingur urretan. Amar, bost, bost amartona plastiko jasotzen dute urte ero, lauilla betetan. Eta jasotzenen plastiko jikintz, zer egiten da gero? Ba berez, ba kudeaketa normala jasotzen dute. Ez dute ez dira oraingoz ez da berziklatzen, baina bueno, proiektuan ikusten egirena da ba berziklatze pasu hori nola egin eta ba ez enpreses berdinekin hitz egiten ari ba, berziklatze hori ba, aurrera aurrerare lamateko. Beraz, ha mm. e, aur, hortengo udan hori lortu dezakegun. Dai itsasoko urrean egon den plastiko bat sailago da berziklatzeko ba ese oso ez dakien esatenen txikituta chikituta dago azkenan guztien eraginez eta gatzaren eraginez uraren eraginez ba plastiko horrek beste zaugarri batzu ditu ordun bersiklapenarekin bersik bersiklapenkin kimikoarekin ba osa goi, berriak sortu ditzazkegu, eta etzen arazurik egongo baina horrek gastua daka mekanikoarekin oso sinplagoa dela pues azkenan bai materiala bazailagoa da eta gero ezin dugu uneko unean erabili ba kamisetak egiteko, du beste motetako produktuak egiteko, baizik eta produktu berri, eh, berriak erabildi behar dide baita. Mm -hmm. Laiflema programa, bi kakotx bat milioi eurokoa da, Europak ere sustengatzen du, um, aipatzen, al diguzuz, zein pertsona egibiltzen da, lanean hor, nori biltzen da. Oh, uh. Horra rapatu jasuz zen bat, kopurutan ez da genik uste ogei, guru, ogei partxenatik gora mm -hmm. gabiltzala lanean. Azkenan zeiki degera, e, Gipuzkoako foru aldun da gure buru, baino azti dago zentro teknologiko bezala eta ONG bezala subraider, da Europa mailan eta Espainian mailan ba, esan gura dena. Gero iparraldean adibidez, dakagu biharretzeko udala eta akusta garbia direla erakunde publikoak eta gero geazz eh, protek zu bezeko enpresaga denazentro teknologiko bez bezala... Em... Piskat Sabarago ikusten badugu plastikoen arazoa, egia da Pasifikoan aipatzen da ainiz badela holako kontinente bat bezala plastikoek eginak, koronteak arater emaite maitutuste, gausa, osainitz, ohen inguruan bada gogoetarik edo loturarik egiten alda hemen egiten denarekin Mona, ez dago bat, baizik eta bost. Kontinentzera guztietan baitugu olako zurunbilo erraldoi batzuk giroak bietzen direnak eta hor, hor ba, pilatzen dire eza, pila bat. Ebait pasi, orain, ba, Berrietan eta Pasifikoari buruz hitz egiten da asko, baina Atlantiko iparraldeanegoalden Indikoan eta Pasifiko iporraldeantegoaldean baitugulako zera multzo batzuk ba hor pilatu egiten den itsasundagina. E, beldurgarria da hor aurkitzen diren kantitateak eta beldurgarria dire, zen asko, osea hor itxasontzian joete ikusi egin dezakezu, baina gero ez bakarrik makroa, baizeketan bai. eta bai ikusi dezakezu hondia dena, baina txikia den asko hor pilatzeu egiten da baita ere eta beldurtzekoa da, eh, hor dagun kantitatea. Et, eta horren kontra egiteko badira pista batzuk edo Bajo da, zuke itzen lanak ere laguntzen aldu? Laguntzen aldu. Baina, Pazifikoa nadioz beharri dute olako, e, Ozeano erdian joartzen ari dire olako esi handi bat, eta hor ba, pilatu egingo da, eta horrek jaso egingo dut, eta bueno, horretan da biltza ezberdinak. Baina, ba, eguk hemen era lokal batean ba, lan egiten dugu, eta hemen nahi duguna da, ba, azkenean bertako jendeak, Ba, konzientziatu, esan ba, arazoa gu guztiok sartzen dugula, eta gu guztion aldetikan zerbait egin behar dugula, ez gu bakarrik ba, itxasontziak itxasorea eraman eta jaso horreko ostu badaka, baina gu guztiok gera errudunak, eta ezkinen ba, gure eguneko bizitzan gauz asko egin daitezke, ba. ba, zaborrak ba, bere zaborrontzitara bota, kontu dukizena, eze pixkatekin, zabor hori, ba, lurrera joaten dut, ez denun bezala, lurretik itsasora ez da. Edo, azkenean hori, horren gainean egon, ondo birtik saiatu plastiko gutxigo e, kontsumitzen ere bai. Eta, bueno, gauza logikoak direnak, ba, aurrerean maten. Ederki, hortan ba, bururatuko dugu, horiane Kadezaz, horretaraziko dugu, e, Live Lema Programa horrean koordinatzailea zirela, Azti Zentro Teknologikoaren tzat. Miriz kek, siotasun hori entzat, eta bestaldi bat egete. Baizu egi asko.